Salmul 101. Doamne, auz rugăciunea mea și strigarea mea la tine să ajungă. Să nu întorci fața ta de la mine, în orice zi mă necăjesc, pleacă spre mine urechea ta. În orice zi te voi chema de grabă, uzimă, că s-au stins ca fumul zilele mele și oasele mele ca uscăciune s-au făcut. Rănită este inima mea și s-a uscat ca iarba, ca am uitat să mănânc pâinea mea. De glasul suspinului meu, osul meu s-a de carne mea. Asemănatul -um m-am cu pericanul din pustie, ajuns am ca bufnița din dărâmături. Privegat am și am ajuns ca o pasăre singuratică pe acoperiș. Toată ziua m-au ocărât vrăjmașii mei, și cei ce mă lăudau împotriva mea se jurau. Că nu și-am mâncat în loc de pâine, și băutura mea cu plângerea m-am amestecat-o.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 Acelea vor pieri, iar tu vei rămâne, și toți ca o haină se vor învechi și ca un veșmânt îi vei schimba și se vor schimba. Dar tu același ești și ani tăi nu se vor împuțina. Fiii robilor tăi vor locui pământul lor și seminția lor în veac va propăși.